Aniversari és una xicoteta instal·lació sonora creada a partir dels de sons i els camps electromagnètics que els telèfons mòbils emeten. En el cas particular d'esta peça, Aniversari, els sons que podeu escoltar en la sala són els del meu telèfon mòbil el dia del naixement dels meus dos xiquets. Eixe dia tan important per a, per a mi personalment, vaig decidir acoplar el meu telèfon mòbil, un dispositiu que durant tot el dia va estar gravant estos sons que escolteu ara mateix. Sons eh, elèctrics, eh, d'errors digitals, que en realitat són els camps electromagnètics que els nostres telèfons mòbils emeten i de normal no podem escoltar. El resultat, de nou, és una exposició, és exposició de la meua intimitat, de tot el que su succeeix dins els nostres telèfons mòbils i a pesar de ser, eh, instruments tecnològics estan i tenim allí les nostres vides volcades i la nostra intimitat. I esta és una forma de reflexionar sobre com estoss dispositius digitals són una de les parts més íntimes que carreguem cada dia amb nosaltres. En aquest cas específic, els sons durs, aspres, rugosos i incòmodes que escolteu no són més que les interaccions en els familiars, en els amics, els enviaments de fotografies i tota aquesta emoció i il·lusió que succeeix en el dia de, del naixement de qualsevol persona. Alhora, per a que us feu una idea, vos convido a que us apropeu a aquest dispositiu que teniu en la paret, en la icona del telèfon mòbil, per a que apropeu el vostre telèfon mòbil i escolteu de quina forma sona realment el vostre dispositiu. El sensor que trobareu en la paret és capaç de captar eixos camps electromagnètics que tot telèfon mòbil emet i d'esta manera podeu vosaltres mateixos, així, en aquest espai expositiu, escoltar com sona el vostre telèfon.